A magnetronkorongok spam Manapság a téli hónapok alatt, amikor a fák kopaszok, egy kis szerencsével és némi akarattal látni lehet egy nádas fölé emelkedő öreg, rozsdás szelepet egy szivattyúállomásról, Gőholmen északi pontjánál. Most már nem igazán hasonlít semmire, de a 90-es évek közepéig. A magnetron korongok fenséges körvonalai emelkedtek ki a vízből, spámvíken közepén. Ne a hagyományos kisméretű korongokra gondolj, amiket a riksenergi mozdonyhajói alatt láthattál. A legnagyobb spámvikeni korong átmérője állítólag meghaladta a 30 métert is. Arra tervezték őket, hogy tízezer tonnás Gauss teherhajókat szállítsanak keresztül a tundra útvonalon északra. Teljesen lenyűgöztek minket a korongok, magával ragadtak bennünket, és képzeletünkben tundrai kalandokra indultunk, talán épp egy bajba jutott Gauss teherhajó kapitányaként, amit Barbár Norilszki kalózok térítettek el. A magnetron korongok Spam egy olyan éra lenyomatai voltak, melyet a korombeli malárői gyerekek már nem tapasztaltak meg. 1979-ig üzemelt egy gyár, Dávenzőben, amely magnetronkorongokat épített és javított. Az uráli krízis után a 70-es években a svéd ércekszport visszaesett, a magnetron technológia iránti kereslet csökkent, a dávenzői üzemet pedig be kellett zárni. Az alkalmazottakat kirúgták vagy áthelyezték, a készleteket eladták, a gyárat pedig magára hagyták, hogy a természet visszahódítsa.